مرجاني صناع حياتي اقمار الليلي منهار الهدات انا مرجاني صناع حياتي اقمار الليلي منهار الهدات فزالوا صوابتي وصاروا بذاتي قوانا بعزم الاباتي قوانا بعزم الاباتي يا من تسمع وخلى المنامه جرى العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين زي استزاحوا لقد ازشم الله donosimo salavat wa salam na Allahu poslanika, Allahu minunika, Muhammadu alaihi salatu wa salam, njegovu porod su časnija sahabe putu istine do sudnjega dana. Samom početku, bez svima zaboraviti braću, moja draga, Allahu ni'amet prema nama to što nam je omogućio da se oboj kući okupljamo u ovako izuzetno lijepim uvjetljima gdje možda velik broj ljudi u svojim domaćinstvima nemaju ovako lijep ambijent i temperaturu, tako da je to veliki ni'met i treba ga iskoristiti, treba Allah na to zahvaljivati. Za one koji ne znaju, mi se inač u ovom terminu, petkom, družimo komentaršući knjigu imama Buharije, Edebul Mufred, knjiga u kojoj imam Buharija pokušao da objedini hadise koji govori o edebu kako bi čovjek vjernik trebao da se ponaša. Pa smo nakratko prekinuli taj, hajde ga nazovimo, serijal druženja, gdje smo govorili o greškama muževa u pogledu opojeđenja prema suprugama. Pa iših Rahmetullahi Alehi ili Allah ga sačuvao, u čovjek njizi smo radili te greške, spomenuo da je jedna od grešaka da u današnje vrijeme se nerijetko dešava da ljudi ne poznaju propise koji se vezuju za bračnu intimu. Pa smo tim povodom odlučili, iako je za naše podnebne ta tematika malo škakljiva, nepoznata, sramežljiva, ljudi vole slušati o njoj, ali pričati o njoj je teško. Tako da onaj govorimo o propisima bračne intime i među supružnicima, već dva dresa smo držali i već razbi, ako bol da trebali, da napokon završimo. Normalno, Ima i određene stvari koje ja ne mogu da kaži mi su to propisi. Onaj ko ima nepotrebu za njima nek nas zove, nek pita, ali možda i da smo mi ovako muškarci sami. Nekako bi to bilo lakše i kazati. Ali neke stvari slušaju i sestre, kamera snima, tako da neke stvari moramo i preskočiti. Prošli put, samo ćemo se u par minuta prisjetiti propisa koji smo prošli put spomenuli. Rekli smo da jedan od adaba spodnog odnosa jeste i priprema tzv. predigra i samo za postavljanje svega toga može nositi mnoge negativne posljednice u su supružnike, do te mjere znači da može odvesti pogotovo ženu u ono što je Allah tebara koja je tala zabranio. Kazali smo također da šarijatom nema nikakve zapreke da se tog spolog odnosa razgovara. Što se tiče mjesta, jedino mjesto koje je šarijatom izuzeto jeste mesđid. Džamija, Allah u džamija gdje Allah Tebar Peta'ala u suri Al-Baqara jasno kaži وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَنْتُمْعَكِفُنَ فِي الْمَسَاجِدِ nemojte spolno učit sa ženama dok ste u džamijama nima znači nikakve smetnje da čovjek u toku odnosa bude okrenut prema kibli kazali smo kada u pitanju situacije da čovjek začuje učenje zana u toku znači spolnog odnosa da po ispravnom mišljenju inša Allah nije obavezan tada da ide u džemat Rekli smo da nema smetnje nikakve da čovjek liječi na ispravan širijatski način, ako je opsihren, a taj sihr se manifestuje na način i potencije da čovjek nema osjećaj za ženom, za potrebom, za ženama, znači dozvoljno da se čovjek liječi i vidjet ćete i noćašćemo, ako stignemo govoriti o nekim propisima sličnim. Govorili smo o propisu o nanisanja, samozadovoljavanja i kazali smo da velik broj islamskih učenjaka je tu smatrao, zabranim na osnovu sura i minun, na osnovu Hadisa Bođi poslanika, ali se vratu selam gdje kaže oskupinu mladića, onaj ko može odlasnika se ženi, a ko ne može neka posti. Također su kazali u pogledu samozadovoljavanja da se muškarci i žene ne razlikuju, znači da je propis univerzalan i za muškarce i za žene. Također, <tose> Rekli smo da su islamski učenjaci u svojim knjigama spominjali i situaciju kada čovjek se bude bojao da će pasti u blud, a prije toga je poduzeo sve ono što su rekli učenjaci i čuvao se, čuvao svoj poglijed i postio i na kraju krajiva sve, kada to pouzme, poduzme, ako se istinski boji da će pasti u blud, određen broj učenjaka je tada smatrao prioritetnim da čovjek znači posegne za nanisanjem, ali čovjek mora biti svjestan u tom momentu da radi haram, a ne da bi to čovjek radio znači, kažemo, iz neopravdanih razloga. Također, kazali smo pogledu oralnog naslađivanja supružnika da je osnova u poglavlju tom dozvola, osim stvari koje su izuzete. Također smo kazali da ispravno mišljenje da dodirivanje ženi, bez obzira bilo sa strašću ili ne, čovjek ne gubi abdest. Na osnovu vjerovodosnih hadisa da Allah opustanika alisiratu seram znao poljupiti nekog od svojih supruga, nakon toga otići na namaz ne obnavljajući abdest. Također smo rekli da nima smetnje ako se desilo da žena prije istacanja 40 dana nakon poroda, ako vidi znake čistoći, da nima smetnje da joj muž prilazi, jer je ona znači u svim pogledima uzma propis ženi koja je čista. Također smo rekli, Nekim ljudima je to nepoznato da u šarijatu postoji nešto što se zove džunupluk. Pravna nečistoća, pravna, a ne stvarna, pravna. Čovjek džunu kada dodirne stvar neće ju nečistiti, ali on je nečist u kontekstu da ne može obavljati ibadete. I po islamu čovjek kada ima spolni odnos bez obzira da li došlo do ejakuliranja, izbacivanja semena ili ne, obavezan da se okupa. Nažalost, znači imamo... Ljude koji onaj, prvo smatruju da ne postoji džunupluk, a opet imamo drugo uvjeđenje da ljudi smatruju da je obavezda se kupati samo od spodnog odnosu kojim je došlo do ejakuliranja, što je svakako neispravno. Rekli smo da nema nikakve smetni da čovjek, ako ima potrebu, kada je u džunup stanju, iziđe iz kuće. Svakako da je prijatelji da se okupa odmah, kako ne bi zaboravio, ali nema rjetske smetni. I sadnju stvar koju smo spomenuli jeste Propisi posta vezani znači za bračnu timu. U toku posta, ako se radi o obaveznom postu braćom, moja draga, obavezni post se može podijeliti u dvije kategorije. Post u Ramazanu i obavezni post izvan Ramazana. Po konsenzusu islamsku čenjaka zabranjeno je spolno općiti u danu u kojem čovjek posti obavezni post. Po konsenzusu se to je zabranjeno. Ali se kazna razlikuje. Razlikuje se da li je to čovjek uradio u Ramazanu zbog svetosti Ramazana i da li je to uradio izvan Ramazana. Čovjek može napaštati izvan Ramazana Ramazanski post. I ako taj post pokvari bludnju, pokvari ispodnim odnosom, on je griješan. Ali će samo taj dan napostiti. I griješan je. Dok ako bi to uradio, isti taj post u Ramazanu, tada smo rekli da se za taj propis vezuje nekoliko stvari. Prva stvar čovjeku ispolno občini u Ramazanu sa ženom, svjesno. Za, taj, za tu stvar se vezuje četiri ili pet stvari. Prva stvar to je grijeh. Druga stvar, time je pokvario post. Treća stvar, treba da naposti taj dan. Četvrta stvar, treba da nastavi do kraja dana da posti. Bez objeđa što je pokvario post, treba da nastavi da posti. I zadnja stvar jeste da se iskupi za taj prekršaj. To je ono najжеšći da godinu da kak se zove oslobodi roba, ako nema roba, onda da posti 60 dana u uzastopno. Ako tu ne može iz opravdanih šerijatskih razloga, tek tada će na rant 60 romana. Pogledajte, vraćamo dragašta znači nepoznavanje jednog propisa. Čovjek ako pokvari znači post ispunim odnosom u Ramadan, pa što ovo je samo zbog svetosti Ramadan. Kada bi farz post pokvario izvan Ramazana, nije obavezan ovo samo je znači grišen treba da napusti. Tako da znači ovo je po konsenzusu islamskih učenjaka, ako čovjek posti farz. Kada je upitan dobrovoljni post, čovjek kao što je rekao loh poslanik ali salatu selam, kada posti dobrovoljni post, on je sam sebi emir. Sam sebi, ajde da kažemo šef, kad hoće prekinuti post ne prekine, kad hoće da nastavi u smislu da onaj ne prekida, neće prekinuti, iako je bolji svakako, ako već čovjek zanijetio da posti, da upotpuni svoj ibarit, ali ako ne upotpuni, znači dobrovoljni post može se prekinuti znači, na bilo koji način, da li ranom ili spolnim odnosom. Od pitanja vezanih za bračunim timom, a koja su u pogledu posta jeste samo naslađivanje sa ženom, suprugom u toku posta. Ako pogledamo u hadisa Allah Puslanika, 10.7. vidjet ćemo da je Allah Puslanika znao u toku posta poljubiti neku svojih supruga. Na osnovu toga islamski činjaci su i kazali nema smjetnje do čovjek koji posti se naslađuje sa tijelom svoje ženi, ali u granicama da se ne boji da će doći do etikuliranja semena. Ako dođi i znači ako se bude bojao, na taj način može pokvariti svoj post. Tako da, ali osnova je da je to inša Allah dozvoljeno. Također imamo jedno interesantno pitanje, može se desiti, lijepo je da čovjek zna na njega odgovora, to je ako bi se desilo da čovjek, pošto znamo definicija posta je od pojave zore do zalaska sunca od pojavi zori do Zalaska sunca. U tom periodu čovjek ne smije ništa jesti, piti, spolno, občiti. Ako bi se zadesilo da u toku spolnog odnosa čovjek začuji ezan za sehur, znači ezan koji oglašava da moraš prekinuti jesti. U takvoj situaciji znači čovjeku, ako će postiti obavezni post, je obaveza da prekine spolni odnos. Kada? Ako zna da taj ezan uči vrijeme vrijeme, ima broću moja draga, dosta toga, treba to zapamtiti, ali tako je Allahova vjera, precizna. Ako znamo da ezan uči vrijeme, znači čovjek, ma valjda ne uči na vrijeme, hajde, 5-6 minuta, gore dole, ne. Moraš abibi i sam sebi skočiti ustama, paš poslije nazvat šeha safet, i onda ti kaje gospodine, 60 dana traž postati. Paš sebi čupat kosinu, malo košeće ti ostalo na glaviku čupat ćeš sebi. Znači kad se čuje ezan, ako se zna da se taj ezan uči na početku nastupanja zori je čovjek koji je obaveza da prekine spolni odnos, ako šta, planira postiti farz. Ako planira post, dobro boni, post, nek odluči šta će, hoće post, alhamdulillah, nek prekine, neće post, ne mora prekine. Znači hadis je vjerodostojen koji izvrži imam Tirmizi, da boži poslani kaže onaj ko posti dobrovni post, on je sam sebi nadriđen, on je sam sebi emir. Ko želi onaj da posti, ako ko želi ne prekine post. Isto jedno interesantno pitanje, lijepo ga je znat, da li će nam trebati, Allah zna. Svi znamo da je sunnet, da se čovjek, idemo malo bržim tempom, ne bihli ako Bog da večera završi, da se ja ovaj treći put iz crvenim noćas pred kamerom i više da ne moram ovoj tem priječanju. Znamo da je od sunneta, kada zaađe sunce, se čovjek iftari i to da se iftari svježim datulama, takozvanim rutabom. Ako nema svježih datula, onda će suhim datulama, ako nema toga vodu. Ali šta da dođe, neki brat i kaže smijeli se čovjek ti sa spolnim odnosom? Mi kažemo, smiješ kad sunce zaađe i radi šta god hoćeš. Sunnet je si i hurmama, nemaš rutaba ili nećeš, Radi kako hoćeš. Bitno je da sumce zađe. Znači, imate predaju koju izbiljžim vam taberani, imšala predaj vjerodoslujna, Mohamed ibn Sirin, tabi'in, kaže, možda bi Abdullah ibn Omar iftario s polim odnosom. Znači, tu je, hajde kažemo, kod njih bila i poznata stvar. Tako da nema smetnje, ono godine kad sunce zađe, da čovjek se iftari na bilo koji način. Sunnet je da se iftari da tulama. Također, ima jedno interesantno pitanje, može nama ubrzo početi biti potrebno, to je ljudi koji imaju više supruga, više ženstvo. Čovjek ima obaveze prema tim ženama i obavezu da bude pravedan. Nekoliko je stvari gdje je obavezan da bude pravedan, pa to je stanovanje, izdržavanje, oblačenje i broj konačišta. Znači, Ako ima dvije žene, noć, noć, dvije noć, dvije noć, pet, pet, uglavnom da bude isti broj konačenja, oblačenje, izdržavanje, stanovanje. Tim stvarima čovjek treba da bude pravedan, kaže Boži poslanjik se ratu 7, ko bude imao dvije supruge, dajući jednoj od njih prednost na drugom, doći će na sudnji dan, a jedna njegova strana će biti pognuta. Hadis vjero dostovi. Znači obaveze ovim stvarnoje bude pravedan, ali islamski činjaci onda kažu, jeli obaveza mužu da bude pravedan u broju spolnih odnosa. Prije toga su govorili o ljubavi. Može li čovjek biti pravedan u ljubavi? Ima dvije žene. Pravedan je u pogledu stana, u pogledu odjeća, u pogledu vrane, u pogledu noćenja kodni, Ali ljubav jednu više voli, jednu manje. Je li griješan? Nije. Nije griješan jer to je, braću moja draga, stvar srca. Ne može se to kontrolisati. Isto tako islamsko činjaci kažu i pitanje spolnog odnosa je stvar koja ajde da kažemo djelimično nije u rukama čovjeka tako da, ali u svemu tom je, čovjek treba da se boji Allaha najbitnija stvar jeste da se čovjek boji Allaha ako se boji Allaha i iskrenje on će tragati za znanjem i Allah će ga u puti napravi put, ali u svakom slučaju nije obaveza pravednost ajde da kažemo onaj kako se zove potpuna pravednost ali svakako u svakom slučaju treba se čuvati znači onaj bojaznosti kako se ne bi nekom je nanijela nepravda, govorit ćemo inša Allah, nekim interesantnim stvarima vezani za ovu tematiku. Jedno interesantno pitanje koje mnogi postavljaju, naročito neoženjeni, a vezuje se za pitanja intimi, a ono je posli vidjet ćete ovo, sve mnogije stvari dolazi kako su muslimani počeli slabit kako se počeli vješati sa nevjernicima, kako uči i kulturu i ponašanje i mnoge druge stvari, uči sa televiziji i onda on tamo vidi na televiziji svega i svačega i onda sada interesuje njega šta to može krošerijati, šta ne može. Pitaju dosta puta mladići da li je dozvoljno čovjeku da sjedi i da razmišlja da ima spolni odnos sa ženom negomu. Njemu je došlo do ovdi i on sad ne može ništa, on je postio, on je ostavio red, bulo, ostavio sve živo, ali eto, može likako, makar da zamišlja. A drugi slučaj jeste da muž spolno uči sa svojom suprugom, ali zamišlja da s nekom drugom ženom spavamo. Što je opcija veoma lahka. E, kaže se, svakako ovdje je tiško govoriti zato što su to misni. A vi znate da uvjeri, čovjek nije biti griješan za ono što misli, što razmišlja, sve dok to ne uradi. Kaže Allah, poslanik, usvišeni, Allah uprostio im omet ono što gudo mu došaptavalo njegovo srce, njegove grudi, sve dok ne progovori ili dok to ne uradi. Ali, pogledajte u što mu došaptava, a ne tebi došapne, eh, nek' mi došapno, vrate, i onda po sata i ti sam se došaptajiš. E, eh, drugo je to. To Hadis ne misli tako. Hadi iz kaj, ti šeta nešto, počne došrtavati, ti kaže, uvzbiljaj me šeitajno džim, ono se on došak nam no kaže, šta misliš da ukradeš, šta misliš da počneš blun, šta misliš... ti kaže, uvzbiljaj me šeitajno džim i gotovo. Ono kaže, šta misliš da... a ti je ej jo, čekaj da isplaniraj. Boga mi to je onda diskutabilno. Zato velik groj učenjaka je zabranio takvu stvar. Da samo čovjek razmišlja. A to se zove u šarijetu srtu, znači preventivno zabranjivanje određeni stvari jer onaj je ko sebi iscenira u glavi kako bi on mogao neku u kako bi ovo kako bi onu to je prva stopa da krene ka haramu a što se tiče je da čovjek spol sa ženom i zamišlja drugu ženu pogledajte šta su učinjaci rekli neki su čak rekli da je to blud znači kako čovjek ne zna to znaš kako se čovjek može tu lako kliznuti ko u šali Pogledajte, na primjer, kaže Mohamed ibn Muflih el-Hambeni, kaže citat, spomenuo je ibn Aqil, da ako bi čovjek u toku spolnog odnosa svojim subruhom zamišljao lih ženi koja mu je zabranjena, ili muškarca, zbog toga je griješan. On kaže da je to griješan. Spavat s jednom ženom a zamišljati drugom. Pogledajte što kaže Beliudin el-Iraqi. Ako bi čovjek spolno sa suprugom, a u mislima on spolno sa ženom koja mu je zabranjena, i u svojim mislima on spolno sa tom zamišljenom osobom koja mu je zabranjena, to je u pogledu njega haram. Isto. Znači, neki su ošli i dalje. Tako da čovjek se preba ti stvari čuvati, jer sve to obraću moja draga čovjeka može odvesti u velike grijemi. Ovdje imamo jedno pitanje nekako ćemo ga umotati, ako bol da u celofan, a vi ćete inšala poslije, kad imate priliko čitate knjigu, čitati o tom je detaljniji. Imate nešto u šariatu, što se zove... Znači, imamo veze, može biti krvna veza, veza po i veza po mlijeku. U šariatu, kada žena zadoji dijete, pijet puta, A to djete je ispod dvije godine starosti, ona njemu postaje majka po mlijeku. I on njoj postaje sin po mlijeku i propisi njega i njenog pravog sina su isti u pogledu mahrimstva. To djete koje ona zadojila pet puta, sutra sa njom može putovati na hađ. Njih dvoje sami. Može se sa njom osamiti. Pred njim ona smije skinuti mahramu. Samo što je ga zadojila 5 puta u periodu prije dvije godine. Sada imamo jedno pitanje, a to je, može se lahko desiti to pitanje, imate u Fetama Šiha Bim bazi u Sejmina Stalne komisije, stotine pitanja. Da muž naslađivajući se sa suprugom, malo i on popije mlijeka. To se može lahko desiti. E, Postaje li njemu njegova žena, majka po mlijeku? Ako to postaje gotovo haram, jer se u šerijatu, kad čovjek oženi svoju sestru po mlijeku, kod je oženio svoju sestru krv po krvi? Mora se razvest od njih. Za vrijeme Božijih poslanika, kao u hadisu, bohari i muslima, čovjek je došao Božijim poslaniku, ima je došla jedna crkinja i tražila sadaku. Traži žena sadaku, pa je došla u jednu kuću Pa je kontala, daj da spoji neki najjači adut koji imam da dobijem tu sadaku. Pa kaže tom čovjeku koji traži sadaka, daj mi balans sadaku, ja sam i tebe zadojila i tvoju ženu sam zadojila, ja. Pa ćeš tu reći. Znači, živim sa svojom sestrom po mlijeku. I on iz Mekke dođe Božim poslaniku u Medinu. Kaže, Allah poslaniče tako, došla nam je crnkinja. I kaže, je tako. U glavu se poslaniku okrenu od njega. On došao s druge strane, on se okrenu Šta ću mi kažiti razvetiti? Moraš ih razvestiti. Tako da znači, braćom, moja draga, pitanja su žestoka. Tako da ovo sad mi kad malo se nasmijemo, ali znači, po Ibnu hazmu, po Ibnu hazmu. Čovjek koji malo popije mlijeka od svoje supruge, ako to gude pet puta, to je njegova majka po mlijeku. Haram sa njom spavat. Kako da spavaš sa svojom sestrom po mlijeku? Svojom majkom po mlijeku? pitanja su žestoka. Ljudi tim pitanjima, zato sam vam rekao na početku, nažalost, mi neke stvari učimo kroz internet, kroz serije, kroz filmove, a nismo svjesni šta sve može proizviti iz toga. Iako ćemo vidjeti šta je ispravljeno mišljenje u svemu, to I ovdje druga stvar. Učenjaci su raspravljali ovom pitanju, samim tim su oni dozvolili takav način naslađivanja supruginim tijelom. Nikada niko to nije zabranio, da se čovjek tako naslađuje sa željnim tijelom. Ali problem, ako popije neku, znači neku količinu mlijeka po četiri pravni škole četiri pravne škole znači tuš rijet poznato pitanje kao zadajanje odrasle osobe po četiri pravne škole mišljenje da osoba nakon dvije godine bez obzira koliko mlieka ili popila od ženi pišine postaje njen sin po četiri pravniškom dok ibn Hazm je bio stava da čovjek bez obzira kad ako popije pet puta znači mlieko podređene ženi on mu postaje majka Šehul Islam i Brutejni je zauzeo središnji stav i njegov učeni Ibn Tayim, pa kažu u osnovi mlijeko ostavlja traga na dijete do dvije godine. Ali, ako bi velika osoba imala potrebu i na njega to ostavlja traga, pa vidjet ćemo kroz ovaj hadijsko ekspominiju. Većina učenjaka svoj stav je argomentovala, a ti smo Božih poslanika, neke ćemo spomenuti, kaže Allah suprvo riječi Allah te barakve taga, majke neka doje djecu svoju pune dvije godine onima koje želi da dojenje potpuno bi bude. Allah Đaršanu kaže oni majke koji želi potpuno dojenje da bude dvije godine nekto radi. Što znači nakon dvije godine više nema traga. Također kaže Allah poslanika nezabranjuje se dojenjem osim onim koji otvara clijeva i biva prije odbijanja oddojenja. Prije odbijanja, koje je odbijanje ovo dvije godine. Imaju i drugi neki hadisi, ali interesantan, ovaj hadis koji ih zabiljužio imam muslim, od Ebu Huzefi. Ebu Huzefi je, prije nego što je to o Zabrajino, imao roba koja je oslobodio Salima i on je rekao, posinio ga, ovo je moj posinak. I taj Salim je odrastao. Odrastao on u ovoj kući kre njegove žene zajedno, iako on njoj nije ništa, bio je rob, ga oslobodio, ali rasto on u ovoj kući i bio je posinak. Onda Islam došao i zabranio posinovljavanje. I onda kaže, s Ebu na žena došla kod Božije poslanike, kaže, Allaho poslući, ja vidim na Ebu Huzefi da njemu više nije drago što Salim ulazi kod mene kaže već je salim postao muškarac i u jednom rivajtu kaže počila mu brada rasti. Razumije kaže ono što razumiju muškarci. Pa kaže Allahu poslanik za dojka pa će ti postati zabranjen. To pa, je veliki on već možda 14-15 godina jer zato ga pa će ti postati zabranjen. Pa su tako i učinili pa znači ta veza zemlje je bila uspostavljena između njih. Znači ovaj hadis nam jasno kaže da čovjek i u 15. godini ako popije mlijeko ženi, da mu postaje majka. Jer na ovaj način, gdje nam to neko uči koliko je to poboža naša? Gdje nek neko fino rekni tom bratski dole, ako će učiti nekode malo tamo dalje da nas ne smije. Znači ovaj hadis nam jasno ukazuje da je Salim bio velik, da moj brada počela rasta. Znači možda 14, 15 godina ili 13, ajde koliko godi. A malo prije smo rekli, do dvije godine, kako odgovoriti na ovaj hadis? Pa kažu islamski učenjaci, džungur islamski učenjaka, znači ova četiri mezheba, oni su kazali da, se, da je taj propis dokinut. Ili, kao što je rekao Širul Islam Muntejnije, ako se desi identična situacija. Čovjek je uzeo nekog jetima, odgaja ga u svojoj kući, odranio ga i sutra on odraste, ali taj jetim njegovoj ženi nije ništa. Ibo žena ne pred njim skint mahramu, ne se sum sa njim osami. Kakav je to život ako dijete živi u kući, ne se sa tom ženom osami, ne smije vidjet bez mahrame. To je težak naporan život. Zato širu islam i temi kaže ako postoji za tim potreba, tada ta bezamlična za čig djelovi. U svakom slučaju znači postavu čumbura Čovjek, nakon dvije godine, ako popije mlijeko ženi, nećemo ona postati majka. Tako da, onaj, ne trebate se plaho bojati. Druga stvar, drugi propis, kojeg ćemo već razpomenuti, jeste, od prava muža, kod ženi, jeste da mu se žena odazove kada je pozove u postelju. I svi vi znate, vjerovatno, te hadise znate koji prenosi, koji bilježi i koji su vjerodostojeni, koji nije, zato što tu ide nama u prilom. Ali, bit mi, noćas će biti neki stvari koji nisu nam u prilogu. U svakom slučaju, treba znati da ovaj zabrani gdje Boži poslanik kaže kada muž pozove ženu pa se ona nje odazove, proklinjuje melek i sve dok ne osvani, misle se kada žena to uradi ne imaju imajući validan ševjetski razlog. Također ima jedna interesantna stvara, to je poziv u postelju, kaže imam Neve vi, žena makar bila u mjesečnici kad je muž pozove u postelju, treba da mu se odazove. To što ne mogu imati spolni odnos znači da ne treba doći u postelju. A druga stvar, znači, ženi je dozvojen da odbije muža ako je imao širijetski validan razlog. Širijetski validan razlog jeste da je u mjesečnici, da je u nifasu, da je bolestan, da joj šteti spolni odnos. I sad ima tamo neki različiti onaj, opcija što žene smatraju da su razlozi validni, a oni nisu validni. Pa primjer radi, neka se deša i muž i žena se nešto malo pokoškaju i muž posle ženu zove u postelju, neću im, veli, sviraj ti borbeni. Kao hoće ona da bojkotuje njegovo ponašanje, njegov neki grih. Može žena vidjeti muža da radi grih, ali ne može popravljati njega, tamo reći, Izvijen, kad ne pozoveš, ništa. Na čekanju se. Ne može. Već ako ćeš rješavati njegove grijehe, ima da ga savjetuješ, ima da ga kritikuješ, da se pozivaš na bogobojaznost, ali na taj način ne. Ili ima žena koja jednostavno kaže nisam za to, nisam raspoložena, dugam i kosa, valjam fenom sušit kosu. Ili ima žena koje kažu to je nešto prečesto, tamo, vamo i tako. Sve te stvari nisu validni razlozi s tim što čovjek, opet smo rekli, treba da se boji Boga i da uzmi na kraj krajevo uvzir činicu da žena ima dugu kosu i da žena, možda, možda jednostavno nekada, joj nije do toga, pa da čovjek te stvari uvaži. Ali u svakom slučaju to nisu validni razlozi. Ali kažemo, ne smijemo mi dovoditi, braćima draga, ondje gdje se dovedeše evo, život u kući, ovo je halal, ovo je haram, ti moraš ispun to moje, ja moram ispun tvoje, Nima tu harmoniju. I muž treba da uvaži čijencu Da, moje pravo, kako zovem ženu, da mi se odazove. Ali isto tako možeš sada da je žena radla nešto cijeli dan, da je sustala, da njoj nije do toga. Ili možda, što ja znam, da, da možda je to njoj previši, a ovaj, kako se zove, i tako ti neki drugi razlog. U svakom slučaju, znači treba uvažavati ti neki međusudni razlog. Imamo ovdje interesantnu stvar, nažalost potrebna je svakim danom sve više i više, a to su intima prije stupanja u brak. Ja sam lično bio potvrgnut mnogim pitanjima gdje čovjek kaže smijem li spavat sa ženom, još se nismo vjenčani. To, znači, tu svakim danom, to su ovi ovako odprivlji koji dolazi na dersove. Ovi koji ne dolazi na dersove, to je klasično, čovjek živi sa ženom deset godina napu, ili, kod nje, ili kod njega ustane i onda kažu, znaš, taj, mi smo shvatili, nismo jedna sad druga, hajde sad ti traži nekog drugog, živi sa im deset godina. I tako, to je normalna stvar. Svakako, braću moja draga, onaj čovjek treba da se pazi svega toga, zapadno društvo, pod navodnim znacima moderno, znači jedan od glavnih problema njihovih jeste i to da ljudi ne želi da stupaju u brak, da svoje seksualne potrebe zadovoljavaju na haram način. Mi u islamu, znači vidjeli ste prvo, islam postiće na brak. Postiće dobro na brak. S druge strane šarijat je, moja draga, kako bi te stvari hajde da kada mu sasjeka u korijenu, zabranimo mnogo toga. Vi imate sad, evo, kako ovaj, se neki islam pokušaje ucelofanit, pa ga pokušavaju prilagoditi onaj Evropi, pa vidite sestra Maša gore nosi mahramu, dole nosi helanke, utegnute onaj farmerke i tako. Tu su neki neki hijabi, neki džilbabi koje koji historija ne poznaje i ne pamti. I mnoge druge neke stvari, onaj, Pa da ne govorimo o ašikovanju, o hodanju po slastičarnama, o ovome, onome. U islamu, vraćama draga, nima ašikovanja. U islamu ima prositba. Čovjek kada mu bude vrijeme da se ženi, ima šariatom, znači šariat je odredio kako se kontaktira ta osoba šta čovjek od nje to je posebno po uglavlje možemo nekada i o njemu govoriti šta čovjek smije vidjeti kod žene kada je prosi kako to treba isvesti ali neko ašikovanje vodanje za ruke pa ne desi nam se slučajva mašalo ta ferola mašalo srećek maš brat i sestra moraju se uzeti već ona trudna u šestom mjesecu mora je on u ženk Što? zato što je to bilo hajmo ovdi na kafu hajmo na ekskurziju hajmo na more hajmo gore dolaz sve tu ku brati sestra neki tam vam i šita neko pa nespava bola non no, samo gleda koga će će zafrkat tako da šerijati znači te stvari brachu moja draga onaj regulisao čovjek kada prosi ženu ima pravo da vidi njeno lice da ju vidi ruke i jednostavno Svidi mu se, svidi ako mu se ne svidi, neka traži drugu ženu. Prva stvar, Šerijet je u tom pogledu zabranio osamljivanje sa ženama. Koliko hoćete hajadisa i samo me interesuje oni koji se vodaju, ne znam kako i nije stid da žena ima mahramu, i tamo sjedi po nekim onaj kafanama i nekim slastičarnama i po nekim parkovima s nekim ljudima onaj voda se za ruke ili ne voda se za ruke kako odgovaraju na ove hadise gdje Boži poslanik strogo zabranjuje osamljivanje s muškarcem Boži poslanik ali se raduje sa nam kaže ko vjeruje Allah i sudnji dan neka se ne osamljuje sa ženom kojoj on nije mahrim zaista je šritan trećih sanjima imaju drugi hadisi ne imamo vremena i citirati kako bi će raz završili Također, islam je strogo zabranio dodirivanje ženi koja insanu nije znači, supruga. Nažalost, živimo vremenu kada oni koji smatraju rukovanje sa ženama zabranjenim su neki ekstremni onaj insani zato što se ne rukuju sa ženama, zato što kao ne postoje neki dokazi koji to zabranjuju. Imamo znači jasne vjerodostojne hadise. Kaže Jaiša, tako mi Allaha nikada poslanikova ruka nije dotakla ruku ženi koju on nije mare. Hadisu bohari muslim, ali treba to iz filozofirat, treba čovjeku donijet, znači... znači... Jaiša kaže Boži poslanik nikad nije dirnu ruku. A pa dobro nije poslanik, mogu ja ako nije poslanik. Kaže također Allah poslanik da neko od vas bude uboden želez, železnim šilom u glavu boljimo moj nego da dotakve ženu koja mu nije doslovljena. Allah poslanik je također kazao ja se ne rukujem sa ženama. U svakom slučaju Islan, braćom, majh draga, znači zabranjuje samljivanje, zabranjuje dodirivanje. Ne znam, možda je neko od vas čitu jedne prilike meni jedna sestra poslala na fetve onaj pitanje I ona govori o sebi, kaže, ja sam pokrivena i tako, imala sam nekoliko ti momaka i svi su oni bili dobri muslimani. A svi su, kaže, od mene tražili da se ja kaži sa njima poljubim. Kaže, eto, ona men navodi kako je ona se zakrila, onda se neće nikada poljubiti s momkom, dok se nuda ta mama. Ja njoj odgovaram da je Allah nagrada, ja to i danas dan kažem, ali, draga, reko, sestro, kakvi su to tvoji parametri, dobri muslimani, i svi te oni pozivali da se ljubi s tobom, a dobri muslimani... Ti tvoji parametri su neupucani skroz čovječe, to je neispravno do da daski. Dobar musliman pozivate se, ljubiš sa njim. Boži i poslaniji kaže, blud, ustaje ljubljenje. Znači, kaže dobri musliman. Ona nosi mahramo i kaže dobri musliman. Tako da, znači, Islam je zabranio dodir, zabranio je također pogled. Na kraju krajeva čovjek treba da se vrati onome što smo malo prije rekli, da voli ljudima ono što voli sebi. Božijem poslaniku dolazi momak, kaže, Allaho poslanice, dozvoli mi da činim blud. A sad bi na njega skočili, šta tu? Allaho poslanik, najbolji pedagog, kada pusti, ujero, sjeti u ovdje kod, sjeti. Pa mu postavlja ona poznata pitanja. Pili kaže, ti volio da neko s majkom to čini? Stakfirullah, kako? Pa tako, kaže, ljudi ne voli da neko s njegovom majkom to čini. Pa pita, bil volio sa sestrom, pa bil volio sa kćerkom, pa bil volio sa tetkom od tvoje mami, od tetkom od tvoga babi, a ono slučit će ne bi volio. Tako, ko što ti ne bi volio. Da neko tvoju majku drži za ruku i da sa njom aršikuje i da spava i da ovo i da ono, tako i ti nemoj tražiti to od drugih žena kazao i zinu din ibnu nujen el hanefi u čenja hanefijski pravni školi namjerno citiramo hanefijski mesed i nije mu dopušteno misli se na prosta da dotakne njeno lice niti njenu ruku pa makar se kaže ne bojao buđenja a, strasti zbog prisustva jasni zabrani on kaže prosu nije dozvoljeno da dodirni ni da dirni lice žene niti njenu ruku Zato što kaže i postoje jasne zabrane. I to je učenjak anefijskog meseba. Također, nekada ljudi smatraju da ako je to, hajde da kažemo, obostranu zadovoljstvo, da se čini blud, nema ima veze kao nije to ništa proti zakonu. Što je svakako najveća glupost. Zadnja stvar vezana za ovaj neke faktore jeste, braću moja draga, širijot je zabranio gledanje u žene strankine. Imamo dosta argumenta koji to potvrđuju, nemao se vremena puno zadržati, tako što više ovih ovaj pitanja obradili. Kaže Allaho poslanik, ali se ratu u selan, Alija, ne slijedi pogljed pogljedom, ti imaš pravo na prvi iznenadi pogled, a kaže drugi već pogled ne imaš na njega pravo. Prvi pogled, čovjek ide u ulicu i hoće da pogleda u o... izlog pogleda tamu ženu s takvim rodima i gotovo. Nisi griješan za to. Ali da ti kaviš, eh, ovaj prvi, i gledaš na 15 minuta. Prvi, prvi, ne, ne diraj me, nemoj da bi prošao isprednene, još u kadru sam. To je smijavanje s vjerom. Prvi pogled, čovjek jednostavno hoće da vidi jel oblačno gore na, na balkonu vidi ženu s takvim rodima. Gotovo, slavljama, nije griješan. Ali ako onda on vidi, da vidi, ali opet je oblačno, onda mu je oblačno. Onda mu je oblačno. Onda mu je daš oblačno. Ima i drugi argumenti Ovo govorimo zašto? Propi se isti i gledanje žena na filmu. U časopisima. Pa bez obzira što ljudi neki kaže, gledamo mi porno filmove, da se podučimo nekim tehnologijama i ostalim stvarima. Kako šeitan čovjeka odradi čovječenje. Alam, to ne može došlat niko sam Kaže, da bi mi naučili kako ćemo mi, i braćni, naše odnose rješavati, to trebamo gledati sad, porno film. To ti kada kadaš, idem ukrast, da mogu da sadaki. Smiri se, bolno, volj, pamidav. Tako znači... <hup> te stvari sve, braću moja draga, su zabranjne. E, dolazimo do onoga što malo nama ne paši. Mi znači znamo prava naša, ali nerijetko se dešava da ne znamo prava žene kod nas. Nerijetko se dešava, nije još često, ali da ljudi zapostavi ženina prava, ovdje konkretno mi mislimo na njene seksualne potrebe. Čovjek odi godin, dvije, tri, nema ga, Kod ženi, otišao je dali li radi, otišao je, ne zna nije ona, gdje je? I nekad samo nas zove telefonom, kada ne ne. ti i idelji, miruj, sjediđa, jesi. Bog zna koliko je puta već oženio i razženio, on svoje stvari rješava, ti ženo, sjedi tu, čekaj penziju, nisi ni osiguran, ne išli ni dobiti. I kluš, to on kao smatra se nekom facom. To mislio da njega neko nazvode da kaj boj se Allah i šta tu radiš, stavi se ti u poziciju te ženi, šta ću se bojati Allah i tako te stvari. Zato što kaj im stupaju ljudi u brak, ne znaju prava ženi. Naučimo oni hadise, proklinju temeleci, hadis Buharija i muslimo debu hurire sve mi to znamo. Znamo u kojim pogledu Buharija bilježi koji tom, koja stranca, sve zareze naučimo na pameti. Da čujemo šta kažu o pravima ženi. U mišljenju velikog broja učenjaka mužu je obaveza da spodno obći sa svojom suprugom. Kazali su u pravnoj enciklopediji, čini tjednu knjigu zove se pravna enciklopedija na usuaturtepije. Kažu, jedno od prava supruge kod muža je da čuva njenu čednost, on čuva njent, a to biva na načel sa će spodno obći sa njom. Većina učenjaka od kojih su učenjaci hanetijske, malikijske i hanbelijske pravne škole su smatrali da je mužu obaveza da spolimo opći sa ženom. Pogledajte što kaže Ibn Utajmije. Obaveza je mužu da pravično spolimo opći sa suprugom, a tu je jedno od najvećih njenih prava kod muža, čak veće nego pravo na hranu. Ah i odi, nijema ga, bih bi izgubio se. Ovi u Cipsu ne znaju džeje, Interpol ne zna za njega džeje, ženu ti se obisi. Al Ali si kaže, Idađi moja žena. Hvala la pa je vjera kompletna, pa ima i rješenja za takvi. Ali mi govorimo o propisu. Pa da vidimo šta kaže Šivul Islam danji. Kaže, spolni odnos sa suprugom je obaveza. Rečeno je da je to za svako četiri mjeseca jednu. To je maksimalno što je Lema rekla, četiri mjeseca jednu. Dalji. Drugi su kazali to obaveza u granicama njenih potreba i njegovih učnosti. Kaže, kao što je obje, e, njemu govori on to da je kao iz pihrana i, i to je prioritetnije mišljenje. S odnoženijim potrebama i čovjekovih mogućnosti. Ibnu Hazm je smatrao da čovjeku obaveza sa ženom da spodna oći, znači između dva ajza. Mjesec dana jednom mora sa njom spaviti. Ne može, nije tu, žena ima pravo na razvod braka. I ovo, še je u što kaže četiri mjeseca. Muž koji će odsustovati četiri mjeseca i više od ženi, treba da ima saglasnost svoje ženi. Ono je papučar, Nije papučar. To je Islam, elhamdulillah, dao pravo muža, dao prava i žena. I ona je insan. Šta misliš da ona kaže, čuješ sutra, otišla, učinila bludu? Raskovog je. Čekaj, to je Bešer, to je insan. Hvala, vava, pa je vjera pravjetna. E to, koliko je, mi praktikujemo, to je druga stvar. Čovjek kada treba putovati više od četiri mjesece, treba da pita ženu. Ima li dozvol? Može li se ti strpiti? Mi to, ta, nažalost, prava, ili ne znamo, ili glumimo da ne znamo. On, radi Allah, od tajan prilike je obilazio Medinu. Predaj vjerodostojna. Pa je naišao, pa je čuo ženu kako na krevetu leži i citi stihove. Kaži, da se ne bojim ja Allaha, nemaju muža, čovjek u džihadu. Kaže, da se ja ne bojim Allaha, ovaj bi se krevet noća stresu. Omer odi ko svojih čirki, Hafsi. Kaže, čeri, kolko žena ne može bez muža? Kaže, ona ima rivajet u četiri, u drugom rivajetu šest mjeseci. Kaže, Omer, tako mi Allaha, ja svojemu džahide na lini neću držat od njihovih žena dalje više od 6 mjeseci. Tu je njegova fetal. Tako da, znači, tu je braćo moja draga, istan i tu je pravo ženi i onaj muž koji će više odsustovati u četiri mjeseca, žena ima pravo zbog toga da traži razvod. I ne, imate u šarijetu, traženje razvoda braka bez razloga je zabranjeno. Zabranjeno. Ali ovo se smatra validan razlog. Ili da muž kaže iz nekog drugog zdravstvenog razloga, kaže ženi, pretpostavimo bilo šta da se desilo, kaže ne može više sa njim imati puni odnos. Žena ima pravo zbog toga da traži razvod braka. I neće biti griješna. Također Ima u te ono pitanje, a to je problem rješavanja neposlušnosti supruge. Jer kaže uzvišeni Allah hunne hunne Žene, čine poslušnosti se bojite posavjetujte nakon toga se okrinite od njih u postelji ima znači bojkot ali koliko i kada prvo smo rekli kada smo govorili o bubanju žena da se ne može prijeći na jednu, drugu, odgojnu mjeru, prije se prva poduzme. Ovdje prvo treba čovjek posavjetvaći ženu, ako ni poslušna, nakon toga se okrenuti od nje u postelji, ali i to vraća u granicu. Maksimalno što je zabilježeno u sudne družih postelnika, da je mjesec dana bojkotovo svoje supruge. Kažu islamski čenjaci, mjesec dana, to je maksimalno što čovjek trebao da izbjegaju ženu. A ne smije prijeći četiri mjeseca. Ne smije prijeći 4 mjeseca. Znači sve to u granicama, to što mi ne znamo, ta poglavlja to i druga stvar što mi nikad nismo čuli da su te stvari precizirane vjeru. Hvala Bogu jesu, samo je problem kod nas što ih ne znamo. Evo nekoliko savremenih pitanja, kogoda time ćemo završiti ovo naše druženje. Prva stvar, ovo se najčešće dešava kod mladića, pogotovo ljudi koji su malo odgajeni kroz vjeru, a pa jednostavno imaju kompleks od braka. Pa se bojuje sutra kada stupi u brak, da li će oni moći ispuniti neke ženine potrebe u tom kontekstu, znači njezne seksualne potrebe zadovoljiti. Pa počnu ustrahovati, može, ne može, šta ću, kako ću, gore, dole. U svakom slučaju, kada bi se ispostavilo, kada bi se ispostavilo da čovjek ima problema, taj problem, hajde nazovimo, znači problem kratkoćas punog organa. Lijema smetnije je da se na šarijatski ispravan način i to liječi i postoji, hvala Allahu, lijek, ali treba paziti u svemu tome šarijatske granice. Bez oranisanja, bez posjezanja za onim što je haram, da neko dodiriva čovjek spolni organ in da mu neko gleda spolni organ da koristi određene preparate koji su zabrajeni vjerom, ali ako postoji metoda i način da se to liječi, halal metoda, Nema nikakvi smetnji. Iako, ja sam rekao, u velikom broju slučaju, to su samo predrasudi. Evo, neko će kazati kako mnogo tih stvari mi govorimo koji nisu. Ja ovo pitanje, Allahami mi, jedni bilgi sam na jednoj internet stranci čitu, rekao, zar je moguće da neko postavlja tu pitanje? Nije prošlo malo vremena, meni čovjek postavi na moje ime i posla, kaže, profesore, imam problem, tako i tako, može se to liječiti šarijetski. Subhano. So, Tako da čovjek ne pomisle s ovu bezvezne stvari. Jedna od savremenih, jedno od savremenih pitanja jeste da čovjek kamerom snima spolni odnos. Ja znam, neko sad zikri, neko šučura, neko, a neko to i radi. <gled> Tako da trebamo znati, je to dozvojno nije dozvojno. Šta mislite, a to se možda desimo, da nekom je dođe policija pretresat kuću i prvo gdje polete sa kamerom. Čovjek kaje, nemoj, ti ima tu kaseta. Eh, mi hoćemo kasetu, oni misli da je to neka triščka akcija, a nije. Čovjek snima u sebe i ženu kako spolno uopće. Ima razloga. Čovjek kaže, ja idem sad ravati tu Njemačku na Bauštelu. Hoću da imam svoju ženu, da moru goreć gledat svoju ženu, snimljem. To ljudi postoji iz takvih razloga pitaj. Neko hoće i neki drugi še i tam lukav. Ali, pitanje je da je to dozvoljno. Velik prvičenjaka današnjih truba, to ne dozvoljava. Odnosno, nisam nikoga našao da dozvoljava. Zašto? Prva stvar, zato što do, do tog snimka može doći neko ko ne bi to trebao da vidi. Pod jedan. Pod dva. Kao što danas muž živi sa tom ženom i snimio i sutra on može prestati biti njen muž. Razvede se od njih. I on ima sa njom kasetu gdje je sa njom spao. Haramo i to gledatel, šetan će zajašit šeki, ne neori. ne orin. Ma haj malo se prisjet. Treća stvar može tu kasetu zlo upotrijebit da ucijenjuje ženu. Ženo, pa nesi. Pa mrsko, kaseta. Žena skači na glavu sa šestog sprata dole u kanal za ovac. Pa nesmijem. Kaseta. Razbije ženi nos. Žena oče sudi. <laughs> Kiseta. Zulum je to, ali džabaj, kad šeki počne zulum. Zulum je u Tunisu bio koliko hoćeš godina. Ej, boga, briga, boli. Kad ljudi, kad šeitan sam okreni. Ali vidi kako su to učenjaci fino pojasnili. Ali, nažalost, mi moramo čuti da da ima takvi stvari na terenu. Također, Na jedno interesantno, malo smiješno pitanje, ali lijepo je znati i njega ljudi postavljaju. Mi smo kazali kada čovjek spolno uči sa ženom, bez obzira da li došlo do ejakuliranja ili ne, ova je se kupati, jer je došlo do dodirivanja spolnih organa. Boži poslanik kaže kada čovjek legne, hadisu, bohari, muslimu, imena je sti pričat, ali šta ću? Boži poslanik priču. Kaže čovjek kada legne između četiri žena ekstremiteta, ruku i nogu, I sa njom kaže spolnopći i dodirni organ, organ, obavezaj se kaže kupati. I sada ljudi postavljaju pitanje koje je logičko, zaista logično, čovjek koji koristi prezervative. Tu nije došlo do dodira. Je li se obavezno kupati? Hm, to bi bio rahatlog da se ne mora kupati. Ali, ali nažalost, mora se kupati. Čak Allah ja sam čitao knjige koje su možda napisane u petom stoljeću, možda i prije. Učenjaci su o tom pitanju govorili, subhanom. Koliko su ljudi razmišljali, a to je se pojavilo, znači, prezervativ prije možda koliko, 20-30 godina. Kažu učenjaci u to vrijeme, u knjigama koje su pisane, znači prije 700-800 godina, čovjeka da bi spolno običiju sa ženom. I organ, znači, hajde da kažemo na taj način, bi bio u nekoj, ne znam, nija odjeći nešto, gdje ne bi osjećao on nikakav, hajde da kažemo, šta ja znam, nadraža ili ne znam, šta kaže, nije se obavizan kupati. Dok ako bi, kaže, ta krpa, tada su on tu zvali krpa, bila toliko prozirna i tanka, da bi on osjetio sve kao i normalnim usjet u uvjetima, kaže, obaveza, jer tu se smatra dodir. Danas, znači, ne treba onda pojašnjavati da onaj ko koristi prezervative, obaveza mu je da se kupati. Jedna od pitanja i interesantnije jeste ugrađivanje spirali. Malo, malo pa imamo... Spirala, spirala. Može spirala, ne može spirala. I tako. Imamo dosta stara. Sam ja vodao tamo po ambulanti kazivo ko mi ste ugradili, znam, kad žene između se pričaju, kad meni žena kaže. Sestre ugrađuju spiralu, ne znaju propis toga. Odnosno pravi se da ne znaju ili ne pitaju nikoga. Ugradnje spirali. Kako se može ugraditi spirala? Muraju ugrati ili muško ili žensko. Bez obzira ko da je ugrađuje, mora vidite ženski spolni organ. Šta hoćemo sa spiralom? Hoćemo sa spiralom da žena ne zatrudni. To ja, tako jeste. A postoji priroda način čuvanja. Ali da se eh, se ne bi neko prirodno čuvo, dajte ugraditi spiralu. Znači posegnuli smo za hormonom da neko vidi ženin spolni organ. A imamo alternativu, a rekli smo koliko puta kroz predavanja, u šerijatu nije dozbiljno počiniti haram ako imaš alternativu. Zapamte ovu, ovu vam pravilu može treba čitav život. U šerijatu kad neko dođe i kaže, treba posiliti za haramom. Mi kažemo uvijek prvo pitanje, ima li alternativa? Kao danas registrovati auto. Osiguranje je haram. Ali može rekestrovati auto bez osiguranja? Ne može. Da je postoji ikakav metoda da se može auto rekestrovati bez osiguranja, ne bi bilo dozvajeno u platu osiguranja. Ali oni kao, ne može nikako. Onda mi kažemo, uzmi minimum. Isto tako ovdje. Zašto pozijezati za haramom da neko, bez obzira žensko ili muško, vidi ženi i spolni organ, a ti imaš drugi način čuvanja. Ali, eh, to skupa košta. Znači, to je prva stvar sezmilo se za haramu, a postoji alternativa. Druga stvar, da ne govorimo o zdravstvenim, negativnim posljedicama po ženu koja to ugradi. Što joj se poremeti, znači, mjesečnica, neprestana krvarinja pa čak, čitao sam, znači, namjerno sam prije pisanja ologa, čitao medicinski stav o tomi, spirala može pocijepati i bukvalno razguriti maternicu ženi. Druga stvar, u šest od sto slučajeva, žene opet sa spiralom zatrudni. Tako da, Allah najbolji zna, ja sam učio kod velike učenjaka o ovom pitanju, jedan od njih je šeih Muhammed Muhtašan Taiti koji smatra on, na osnovu ovih dokaza koji su mi spomenuli, da ženi nije dozvoljno ugrađivati spiralu. Također, rekli smo i nije ćemo tu ponavljati, ako bi se desilo da muž iz bilo kakvih razloga ne može ispuniti ženine seksualne potrebe, Ona ima pravo na razvod braka. Molim Allah, Tebarku Teala, da ono smo čuli, bude korisno za nas. Molim ga Subhano Teala da nam ulaši africiranje znanja, da nas učesti na pravom putu, da nam bude milostiv na sudnjem danu i na kraju Subhanaka Allahumma, nebihamdu, kašaradu, ilah, ilah, ilah, i laj, i laj,